בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה נ', מיוסד על תורה כ"ט, בליקוטי מורנטיניאנה. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים, שכנות שכיחה. אלוהים, אלי אתה שחריך, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ שיאה, ועייף בלי כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך. ארגונו של עולם מלא רחמים, קרבני לעבודתך, ואחזירני בתשובה שלמה לפניך. ויחד לבבי לאהבה וליראה את שמיך. ועוזרני וזכני לייחד איחודים קדושים בכל עת. שאזכה להיטיב מעשיי ולקדש מחשבתי בקדושתך העליונה, עד שיהי נתייחד, ויהיו נעשים על ידי איחודים עליונים, קדושים וטהורים בכל העולמות כולם. כי לכך נוצרתי, לייחד ולחבר כל העולמות וכל השמות הקדושים בייחודה שלי. באופן שיתגלה ויתפשט, ויעיר ייחודך ואחדותך לכל באי עולם, וידעו כולם אותך למקטנם ועד גדולם. ובכן יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואל אבותינו, עושה נפלאות בכל עת, שתהיה עם היא תמיד, ותשמור אותי שלא יהיה לעולם, ושום מאכלות אסורות חסה שלום, ולא יזדמן שום תערובות יישאו בהיתר בביתי לעולם. ואפילו אם לפעמים באיזה אונס יתערב מעט איסור בהיתר, יבטל במיעוטו בהיתר, שיהיה היתר מרובה ממנו כשיעור שיוכל לבטלו כפי דיני תורתך הקדושה. ותשמרני תמיד שלא אפגום בשום ייחוד שלמעלה. בכל מה שפגמתי עד הנה ויחודי שמותיך הקדושים, על ידי מעשיי הרעים, הכל תתקן ברחמך. והתהפכו עוונות לזכויות, והתבטלו עוונותיי בריבוי טובך וחסדיך הנפלאים. שאתה משפיע ומאיר עלינו בכל עת, בכוח וזכות צדיקיך האמיתיים אשר הם מייחדים כל הייחודים העליונים בתכלית השלמות, ומגלין ומפרסמין ייחודך ואחדותך לכל באי עולם. בכוחם וזכותם אנו נשענים שגם פשעינו וחטאותינו ועוונותינו המרובים והעצומים מאוד מאוד, כולם יתבטלו בביטול גמור בתוך עוצם ריבוי קדושתם וצדקתם, עד שיתהפכו העוונות לזכויות. ריבונו של עולם אחד, יחיד ומיוחד, רחם עלינו למען שמך, וזכינו להכיר אותך באמת, להודיע שמך לכל באי עולם, למען דעת כל עמי הארץ, כי ה' הוא האלוהים אין עוד. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.